Після цього з великим натхненням вони взялися до обіду. Сонце, втома, ситна їжа далися в знаки, і вони поснули, навіть не виставивши варти. І невідомо, скільки б спали, якби рана не розбудив страшний сон. Нібито прийшла орда степовиків. На чолі з його знайомим, справжнім сином вождя, молодим Ларі. Позв'язували всіх ранових товаришів, забрали зерно і волів, а тоді Ларі каже йому, а чого ти знову прийшов на нашу землю, ране? Тобі мало було першого разу, коли тебе схопили наші воїни? Чи ти знову хочеш коней? Чого тобі треба? Ран хоче щось розповісти, роз'яснити Ларі, в яку халепу він потрапив, але не може. А Ларі ніби каже, «Тепер я тебе не звільню, бо ти мені вже не загрожуєш, як наречений Неди. Я сам з нею одружився. Тому я забираю тебе з твоїми товаришами в рабство». «В рабство, в рабство». Ви будете виконувати для нас найважчу роботу – вирощувати хліб. А я буду панувати. «Ні!» – закричав крізь сон ран, схопив кинжал, кинувся на ларі і прокинувся. Своїм криком він розбудив найближчого свого товариша Лока. «Що сталося, рани?» «Що, що?» Ран нервово схопився, роздивився довкола, Вули пасуться, хлопці сплять, усе добро на місці. «Буди хлопців», – звелів ран. «Треба перейти на той бік ще до заходу сонця». «А може вже завтра зранку, ране?» «Ні, перейдемо сьогодні, і то негайно». «Але чому?» «Чекає на нас Локу тяжкий бій. Тому краще мати за спиною ліс» аніж голий степ, у якому нас можуть оточити. Завтра мусимо побудувати укріплений табір, щоб не програти битву і не потрапити в рабство. Як програти битву рани? – здивувався Лок. Адже мають прибути війська людей-бика з іншими хліборобськими силами. Де об'єднана потуга рани? Вони не прийдуть Локу, – зітхнув Ран і відверто подивився товаришеві в очі. «Ми тут самі!» «Що?» Лок сполотнів. Його руки тремтіли. «Ти вивів нас десятьох у степ, де ми можемо стати легкою здобичю степової орди?» «Так», схилив голову Ран. «Назагал так, але ми не станемо здобиччю степової орди». «Ране!» зашипів Лок. "Та ти знаєш, що ми зробимо з тобою. Ми переправимося на той бік лише для того, щоб витисати кілок, на який тебе буде посаджено. Ти ти гірший за зрадника, ти ти просто вбивця". Усе, що ти кажеш, Локу, до рана повернувся його звичний переконливий тон. "Може статися, але я все врахував. Ну, хіба крім того, він посміхнувся, що ви захочете посадити мене на палю? Ран схопив Лока за передпліччя, рвучко розвернув, притиснув спиною до себе і притулив лезо свого мідного кінджала до його шиї. «А тепер слухай мене, хлопче Локу!» Він говорив ладно і жорстко. «Насамперед, я можу тобі сказати, що не дозволю вам саджати мене на палю. Не для того я витерпів стільки негараздів, щоб якісь шмаркачі мене карали. Зізнаюся, так, я збрехав про об'єднаний похід на степовиків. Я ввів в оману всіх вас, людей-кози, для того, щоб вижити. Я хотів зробити з вас хлопчаків-воїнів, і ви знали, на що йшли. Ви ж бо дуже не хотіли порпатися в землі. Ви забагли воєнних перемог, здобичі жінок, дармового добра. А тепер боїтеся орди? Хочете мене карати? За що? За те, що я вивів вас у нове життя? Так, воно жорстоке і небезпечне, але водночас воно захоплююче, вільне. «П'янке?» «Якщо ти перемагаєш супротивника, ти захоплюєш рабів, добро, худобу, нищиш його житло, вбиваєш кого хочеш, береш жінок і дівчат. Потім раби урють твою ниву, ти набуваєшся». «А якщо перемагає він?» – прохрипів лок. «Тоді ти помираєш, дурню». Ран відпустив лока і бурнув його в траву. «Але ж велика матір і закон предків забороняють розбій!» сказав Лок, підводячись на ноги. «Це велика матір!» розтлумачив Ран. «А великий син один є, якому я поклоняюся, дозволяє брати все, що може здобути силоміць, бо він сам сильний і відважний». Але справедливість, завагався Лок Справедливість у тому, що ти зі зброєю йдеш супроти ворога Який теж зі зброєю, сильний і безжальний Перемагає сильніший І йому належать усі земні блага Це і є вища справедливість Якщо ти не вб'єш його, він вб'є тебе «Ні, ране», – невпевнено сказав Лок. «Ми мирні хлібороби і згодилися йти на війну, лише щоб відплатити степовикам за напад на вас, наших братів. А самі бути розбійниками ми не навчені. Це не за нашими звичаями. Та лихо з вами, свинопасами». Ран схопив списа і, штрикаючи ним локові попід ребра, гнав того до води. «Лізь у воду і тихо будь, якщо жити хочеш». «А що ти думаєш зробити, ране?» Лок добряче налякався. «У воду! Швидко!» Ран загнав лока по шию у воду, сам залишаючись на березі. «Сиди локу у воді!» Якщо спробуєш вилізти, я тебе заб'ю з лука. Ран приготував свій лук і стрілу з мідним наконечником. Я йду від вас, дурних боягузів. Беру все, що можу понести на плечах.